Parlamentuaren gehiengo sorekin onartu testuek ere gehitzen du, Nafarroko gobernuak armagabetzia errasteko lanetan eskukaldioetan beherko ba lukela, eta Espainiako sinfrantziako gobernuain galde egiten die armagabetzia burutzen lagun dezaten, Ainoa Aznarez, parlamentuko presidentea da. Bueno, Baina, Nafarroko parlamentuak nahi duela desarmea eta hortan harituko garreran gauza da, sortzian hor desarmea dukagula, bihar duguna da denok elkarekin berriz ere joatea, eta data hori pasa hunderen, ja elkar bizitza normaltzat hartzen dugun, eta normalizazioako bideo horretan jarraitzen dugun denok elkar. Nazioarteko eijatatzen batzordekoek egin lana ere babesten du onartu den ebazpenak. Bestalde, apirilaren APIaren seiian gaztiizko legebiltzarrean armagabetzeaz beste testu bat onartuko da PNB, alderdi sozialista eta EH bilduren babesarekin azken hau.